Mhm. Mm Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi barakatuh. Alhamdulillah nahmeduhu wa nesta'inuhu wa nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina ve illallah ve anna Muhammede abdhu ve rasulu ve nüccali ve nüsselim al-nabill-karimn bımustafan bıMuhammed sallallahu aleyhi ve sallam ve ala alih ve sħebih ajmāin Allahu ma inna nesaluka ʿilmn wa amin ya rabbal alamin alhamdulillah syukur dan puji kehadrat Allah subhanahu wa taala dengan izin ketentuan dan kasih sayangnya dapatlah sama-sama kita pada malam ini bertemu uh, di masjid uh, Bandar Tun Hussein On terima kasih banyak di atas jemputan uh, kepada saya pengerusi ahli kuasa tuan imam pimpinan-pimpinan masyarakat Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan haja Para alim ulama, para guru asatiza As yang saya muliakan Adik-adik anak-anak yang tak dilupakan Saya doakan semoga semuanya dipanjangkan umur Dilimpahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang berpanjangan Dan dikurniakan barakah dalam setiap amalan yang kita lakukan dan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisap dan didekatkan jodoh bagi yang telah lama sunyi Amin Amin juga ya Amin lah Amin lah ya Ramai macam kesunyian sini ni ya yang solo-solo banyak ni syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. walaupun dalam kelewatan saya pada malam ini tuan-tuan masih setia dan sedia menunggu saya pada malam ini dalam hati Allah yang tahu ha, ya ya Inilah kali terakhir saya panggil Ustaz ni. <Gülüyor> Terima kasihlah tuan tuan yang moga kesabaran tuan-tuan ini akan membawa pulang seribu barokah malam ini, insya Allah ya. Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita akan sama-sama sembang-sembang kita dalam bicara tajuk berkaitan dengan rahmat dan nikmat. Itu tajuk kita malam ini, insya Allah ya. Rahmat dan juga nikmat dalam Al Quran hampir kurang lebih 124 ayat Allah menceritakan tentang betapa kasih sayangnya terhadap kita betapa sayangnya Allah terhadap kita itu hampir kurang lebih ada 124 ayat kurang lebih artinya mungkin lebih atau mungkin kurang sikit daripada itu artinya Allah begitu sayang kepada kita sebab itu kalimah rahmat apa itu rahmat matra. rahmat apa? mega rahmat apa? Rahmat apa? Rahmat ni maknanya Rahmat maknanya Kasih sayang Rahmat maknanya Kita panggil sebagai kelembutan Ataupun sebagai rasa hati Yang mencintai sesuatu yang lain Artinya Kalau kita kata Nabi pembawa rahmat Maknanya Nabi pembawa Kasih sayang Allah merahmati kita artinya Allah memberikan kasih sayang kepada kita itu makna rahmat sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala dia bagi rahmat kepada kita ini dalam bentuk yang macam mana dalam satu hadis kutsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman melalui lisan Nabi Allah ta'ala menyatakan aku menciptakan seratus rahmat ha, maknanya ada seratus kasih sayang Allah ciptakan. Allah ciptakan seratus rahmat Dan kata Allah Satu Daripada Rahmat aku Aku letakkan untuk penghuni-penghuni dunia Sembilan puluh sembilan Aku bagi untuk warga akhirat nanti Tuan-tuan faham tak? Artinya selama ini kita hidup dengan menghirup udara keamanan Kita menghirup udara kasih sayang Kita hidup dengan suasana harmoni pada hari ini. Semuanya adalah salah satu daripada satu. Lagi 99 akhirat. Eh saya ingat. Satu ni pun kita dah rasa <tuh> cukup dah. Macam tuan-tuan. Orang rumah ada berapa? Ha? Macam tak bunyi apa? Tak Kalau ikut niat lebih saya tahu. Tapi kalau... <tuh> kalau ikut yang realitinya seorang tu lah pasal seorang tu pun tak larat jaga kan dia duk tarik kita mai masjid ni eh, bagus dia <laughs> daripada 100 satu untuk penghuni dunia 99 untuk nanti di akhirat wal khairun wa abqa akhirat itu lebih utama dan lebih kekal ha, maknanya nanti penduduk akhirat nanti akan lebih dapat lagi banyak nikmat Bayangkan tuan-tuan. Baru satu daripada rahmat Allah ini pun kita dah macam-macam. Kita rasa dah cukup syukur dah. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan. Apa beza di antara rahmat dengan nikmat? Beza. Memang berbeza. Sang-heng. Orang, saya bukan duta lah sahaja nak beritaunya. Rahmat dengan nikmat lain. Dua perkara berbeza. Orang yang mendapat nikmat, belum tentu dapat rahmat tapi siapa yang dapat rahmat itu memang dapat nikmatlah. lah mudah faham anak itu adalah nikmat. anak yang soleh itu rahmat ha, begitu faham ya anak itu nikmat. anak yang soleh itu rahmat isteri itu nikmat. tapi kalau jumlahnya empat kiamat ya? <laughs> kalau tak geti nak handle lah <laughs> Senangnya dalam hati kan? Cuma saya pun tak, tak berani nak cerita lebihlah lah Pasal meme ada di belakang ha, Bukanlah takut ke dia Dia tu menakutkan Tuan-tuan semua Jadinya Rahmat dengan nikmat lain Nikmat hampir ke semua kita dapat Ada ulama kata Orang yang non-muslim pun dapat nikmat Kalau tak masakan dia boleh dapat udara Dia boleh dapat air Dia boleh menghirup udara Macam kita lah Apa dia dapat Kita dapat Dia happy Kita happy sama-sama saja. -sama ...tapi di mana yang kata rahmat? Rahmat adalah untuk kurniaan orang-orang yang tertentu sahaja. Contoh dalam rumah kita, katalah kita ada anak lima orang. Dalam kelima-lima tu semuanya anak. Semuanya anak. Tapi dalam lima-lima ni tak semuanya taat dan soleh dan dengar cakap. Kadang-kadanglah mungkin tuan-tuan beruski, semuanya soleh belaka. Alhamdulillah, setengah orang tak semua yang lima lima tu soleh ada yang kadang kuat bergaduh, kuat melawan semua kan hempah pintu kuat, kuat semua, tunjuk tarik muka semua dalam lima lima ni, ada seorang dua yang jenis dengar cakap tak mau ayahnya kecik hati belajar sungguh-sungguh sebelum bapak mak balik rumah dia dah siap rumah dah sapu, bakiung semua siap jadi dalam lima lima ni dia punya cenderung sayang tu lebih kepada siapa pada yang seorang dua itulah berbanding yang, tapi yang lain itu anak dah anak juga tapi yang ni dia lebih siki saya nak umpamakan begitulah Allah Taala terhadap kita semua hamba dia semua makhluk dia tapi dalam ramai-ramai ni ada yang taatnya lebih ada yang solehnya lebih ada yang ibadahnya lebih sebab itu dalam ramai-ramai ni Ada orang yang memang dia mendapat rahmat dari Allah. Limpahan sayang daripada Allah. Lebih daripada orang lain sikit. Haa. Orang lain pun hamba Allah juga. Tapi dia tu, dia dapat perhatian lebih sikit daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak tengok malam ini, siapakah ataupun apakah jenis-jenis rahmat Allah. Supaya kita lebih faham. Saya ringkahkan bagi mudah faham malam ni tuan-tuan. Tiga bentuk rahmat. Tiga bentuk ni'mat senang ha, jadi tuan-tuan kalau nak buat apa ni nota ke apa tu mudah lah lebih-lebih lagi orang perempuan lah ha, orang perempuan ni dia rajin menulis orang lelaki Imam Syafi'i kebanyakannya begitulah dia mandi orang hafal dia, dia hafal insyaAllah nanti dia tak ingat dah ya? ha, kalau yang perempuan dia ngarang kadang-kadang ada di kalangan muslimat tu itulah buku pertama dia malam ni ni buku cucu campak mana dia ambil buat nota lah ha, kadang muka surat pertama kuliah maghrib ustaz elias Muka surat kedua, nombor telefon, catering semua adalah ha, Itu <laughs> Nombor telefon, semua adalah ya Bukan kutuk lah, ini kadang-kadang ada tempat jadi reality lah Saja cari pasar sikit okay. Tiga bentuk rahmat daripada Allah SWT Apakah bentuk-bentuk rahmat ini? Bentuk-bentuk kasih sayang Kalau kita sayangkan anak Ada bapa dia punya sayang Dia bawa jalan-jalan Ada bapa sayang pada anak Dia bagi anak dia makan ais kepal milo Ada bapa sayangkan anak, dia bawa anak dia teh tarik dakar. Ha, contoh lah, contoh. apa Cara menzahirkan sayang tu lain-lain. Main, saya tunjukkan tuan-tuan. Allah punya jenis-jenis sayang. Tiga. Yang pertama, bentuk kasih sayang Allah SWT ialah... ni life ni. ni? Eh? Jadi saya kena control sikit. Ha ya, jadi tak boleh nak nak nak, nak lepas sangat ni. Ha, nak nak nak pilihan raya ni kena kontrol sikit ya. <awia> Yang pertama, yang pertama tapi tak pernah cari pasal pun. Ha nah, Jadi yang pertamanya ialah bentuk rahmat yang pertama ialah Allah mengampun dosa dan angkat darjat. ini bentuk kasih sayang Allah yang pertama. Cara Allah menzahirkan kasih sayangnya kepada kita dengan cara Ampun dosa angkat darjat. Ampun dosa angkat darjat. Ha yang tu. Ampun dosa kita dan angkat darjat kita. Kita ni dalam hidup beragama kalau tuan-tuan perasan. Kita ni kalau buat satu amal kebaikan, wamayya'mal okay. misqala zarratin khairan yarah, wamayya'mal misqala zarratin syarran yarah. Okey. Buat amal. Belum buat baru niat benda baik baru niat nak buat baru niat belum buat ni baru niat dah dapat pahala ke belum dah dapat pahala niat buat dapat tak lagi double dapat dapat lagi dan tengok pula tuan-tuan buat tu time bila setiap amalan diganjarkan asyarah 10 pahala tapi tengok juga time tuan-tuan buat tu bila hari Jumaat Jumaat tu pula jatuh hari atau bulan Ramadan Ramadan tu pula jatuh 10 Ramadan tak akhir pula tuan-tuan kali sendiri ya dia punya pahala dia ha, tu nampak Allah punya sayang tu mana ada tawaran tempat lain macam tu, tu, tu. kan okay. niat dapat pahala buat lagi double pahala kita baru niat nak buat jahat ni baru nak kutuk kawan dalam grup wasap baru niat nak kutuk ni dah, dah dicatat belum? Nak maki orang, nak fitnah orang, nak nak sembuh sikit kat orang tu. Baru niat dah ditulis belum? Belum. Bila buat? Bila buat dah catat belum? Bila buat dah catat? Bila buat? Kalaupun malaikat yang nak catat tu, Rokib, Atib. Rokib, Atib. Dia punya chip dia, ketua dia, Rokib. Atib ni, Dia put, orang panggil apa, orang kanan dia lah di belah kiri ni, tapi dia akan ni bos lah, kanan ni bos qala sahibul yamin yang malaikat roket, akan bagi tahu dengan yang belah kiri, imsik imsik, hatta sita aw sabau saat tahan kau punya pen hingga 6 ke 7 jam nanti, jangan tulis lagi memang dia dah buat jahat, nanti, nanti, jangan tulis lagi kalau, kalau tiba-tiba dia bertawabat Sekali bos suruh padam semua, rugi kertas. Ini mudah faham. Dasar penjimatan. Ha, kalau tuan-tuan, nak bagi mudah faham tau. Jangan duk-ingat nanti abilan, Ustaz menyamakan malaikat dengan kertas pula. Nak bagi faham. Pasal Allah Ta'ala ni tuan-tuan pun taulah. Allah ni kan penyayang. Memang setinggi mana dosa, Sekali kawan tu bertaubat dengan taubatan nasuhah, Allah suruh padam semua. Tak letih malaikat tu. Itu yang kawan ni kata, nanti dulu. 6 ke 7 jam. Ulama bahas, 6 ke 7 jam ni ikut jam dunia ke, jam London ke, jam mana ni tuan-tuan. Wallahu Wallahu'alam. Kita jangan duduk bayang, nanti kok kutlah tuan-tuan dah dengar benda ni. Lepas ni buat jahat, kita ada satu jam lagi untuk taubat. Tunggu lagi satu jam lah kita taubat lah. Nanti malaikat dia tahan dia punya pen. Nantilah tuan-tuan. Belum tentu tuan-tuan sempat tuan-tuan meninggal tuan-tuan itu. Oh, tak sempat taubat. Jadi, nampak ada Allah sayangkan kita. Sungguh pun jahat tu dibuat. Malaikat suruh nanti dulu. Nanti dulu. Kalau-kalau lepas ni dia beristighfar pada Allah SWT. Lama tempat dah dah buat jahat. Lama lepas tu tak bertaubat juga. Baru catat. Allah tuan-tuan Allah sayang pada kita ni Sebab itu kita nak sebutkan apa Dalam hidup kita Allah memang sayang kepada kita Amal apa tuan-tuan Baru niat dapat pahala dah Buat lagi dapat Mungkin ada yang Berhajat Tambah nikah lebih lagi Pahala niat pun jadilah Nak buat tak berani datuk Ismail kamu kata Ini niat pun tak berani Koman tu dia tak Niat pun tak berani Ilaha ilallah Cakap pun sama Lebih kurang Lebih kurang Okey. Jadinya banyak pula isu tu malam ni. <laughs> ha jadinya nak bagi tahunya apa? Itu rahmat Allah yang pertama. Jenis kasih sayang Allah yang pertama, Allah ampun dosa dan dia angkat darjat kita. Ada beberapa amal-amal kita yang boleh membuatkan kita dapat pahala yang yang dapat ganjaran macam tu. Ampun dosa, angkat darjat. Di antaranya ialah dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan seseorang yang berwuduk daripada rumahnya dan kemudiannya dia terus datang ke masjid mahupun musalla atau tempat semayang dalam keadaan dia berwuduk sepanjang jalan dia itu sepanjang dah, apa ni apa ni ialah sepanjang jalan dia itu tiap langkah kakinya itu langkah satu langkah Ampun dosa, angkat darjat Ampun dosa, angkat darjat Ampun dosa, angkat darjat oh, Bayanglah tuan-tuan Bosa betul pahala orang Yang ambil air semayang Daripada rumah Tak kisahlah berangin macam mana Perut pun dia boleh tahan tu Nak dapatkan hak ni, ni Allah bagi apa Ampun dosa, angkat darjat Sejauh perjalanan Telapak kakinya tu Tapi kita naik motor ustaz tak apalah motor pun nanti malaikat tahulah dia nak kira macam mana bunga tayar ke apa dia tengoklah mana mana yang boleh kira dia tahulah, tak payah fikir sampai tahap tu lah macam baru ni kan orang tanya, ustaz nanti kalau kita buat ibadah korban, kita ambil satu bahagian, nanti di akhirat haiwan tu akan datang jadi binatang tunggangan saya ni ambil setumpuk saja, ambil satu bahagian, takkan nak datang seko, atau dia akan datang daging saja datang, Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah fikir sampai tahap itulah. Tonton buat sajalah amal nanti Allah bagilah. Allah Taala bukan macam makhluk. Makhluk kita buat kau bagi aku balas balik banyak tulah. Allah tidak. Innallaha wasiun alim. Allah ni Taala, Allah Taala ni rahmatnya begitu luas sekali, tak tergambar oleh kita. Ha, itu amalan yang pertama. Ambil semayang di rumah, mari ke masjid dalam berwuduk. Itu juga salah satu cara menjimatkan bil air masjid. Ha, ya salah satu yang lah ya. Yang keduanya amalannya ialah melaungkan azan, kan? Innal muazin, yuqfarulahu mada sautihi. Oh, ini hebat tuan-tuan. Seorang yang melaungkan azan diampunkan dosanya sejauh mana suaranya itu? Lo haulawalakuatilah bilah. Apalagi tuan-tuan yang bilal bilal ni, volume kasih habis. ...suara sejauh mana, sejauh itu diampun dosanya. Oh ni. Kasih abis. Allahuakbar Allah. Memang ya ilaha ilaha. dari sini sampai bangi. Dengar suara tu. Sejauh itu dia punya dosa diampun Allah. Jauhnya diampun dosa. Saya ingat ini pun satu hadis yang menjadi satu motivasi lah. Kadang-kadang ada setengah tempat. Kita tak sebut lah. Mungkin barangkali yang Elaun naik hanya imam saja. Bilal pun kecil hati juga. Habis kita ni duduk melawung lima kali sehari ni, perik, tekak, tak ada suara pada ni, tak naik-naik, elau macam tu, jadi tak semangat. Jadi bila dengar hadis ni, rasa semangat. Allah ampun dosa, Allah angkat darjat. Ha, itu tuan-tuan ya. Sebab itu nanti orang yang melawungkan azan, nanti di syurga, tengkuknya panjang, tuan-tuan. Tengkuknya panjang. Jangan tengok di dunia lagi. Dunia memang tak panjang, janganlah. Dunia mana nampak di syurga nanti. Dia panjang tengkuk ni adalah satu rahmat eh, dari Allah sebab dia boleh dia boleh view banyak tempat. Dia satu rahmat dari Allah. Dia bukan satu kecacatan macam pelik je, pengkok panjang pada orang. Dah, itu satu satu kelebihan. Yang nanti orang syurgalah yang akan tahu ya, tuan-tuan ya. Baik itu dia ya. Yang pertamanya bentuk kasih sayang Allah ialah Allah ampun dosa dan angkat darjat. Juga saya nak fahamkan tuan-tuan dan diri saya juga bahawa rahmat Allah ini mengatasi daripada kemurkaannya sebenarnya sebenar tuan-tuan. Nah, nah, kita ni kalau boleh didik anak maupun cucu, ahli keluarga, jangan banyak sangat disebutkan tentang marahnya Allah dan neraka tu lebih sangat. Ah buat ni Allah marah, Allah marah, Allah bakal nanti rentung kau tudahlah tak berpecah sangat ke bakal lagi. Jadi saya ingat nanti orang jadi tak seronoklah. Allah nah, manusia memandang Allah itu memang marah saja. Didik manusia maupun keluarga Lebih kepada Allah ini penyayang sifatnya Sebab tuan-tuan Syurga maupun ke syurga Atau ke neraka Itu kadang-kadang bukan kerana amal sangat pun Tuan-tuan mungkin pernah dengar kan Kisah laki-laki yang bunuh 99 orang Pernah dengar kan kisah tu kan Kisah Bani Israel yang diceritakan oleh Apa ni Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an Dia bunuh laki-laki tu Dia bunuh 99 orang Ramai dia bunuh tu 99 orang dia bunuh tuan-tuan, dah syak semua Sampailah satu ketika terdetik hati nak petobat, nak berubah ni Jumpa dengan seorang Pak aji ni, Raja duduk kuat, duduk semayang beribadat ni Pak aji saya ni nak petobat lah, saya bunuh dah 99 orang Jadi saya nak kembali ke pakai jalan, nah, Pak aji tu kata, oh ramai sangat kau bunuh tu 99 orang, 99 orang ramai sana, kau memang tak ada harapan lah Memang tak ada harapan gaya kau ni Kawan tu dah lah nak bertobat. Minta nasihat. Pak Haji ni boleh pergi sound dia pula. Tak tunggu lama, Pak Haji tu dia bunuh. Genap seratus. Banyak bunyi sangat. Aku tanya elok-elok, aku nak bertobat, nak jumpa siapa? Nak Macam mana aku nak bertobat ni? Nak semayang tobat dulu ke? Nak kena mandi bunga ke? Jumpa Fazilah Kamsah ke? Apa patut aku buat? Banyak bunyi lah aku tak dapat harapan ke? Pam! Seratus. Selesai dah bunuh sekat tu aduh bunuh buat apa nah, silap dia duduk panah time tu. Ha, baru dia jumpa dengan satu orang aa, yang laki-laki ni ini baru betul orang yang alim tadi tu abid abid ni orang yang beribadat tapi ilmunya tak banyak seorang lagi ni pak pak sheikh yang seorang lagi ni ini betul-betul orang yang alim dan am apa ni orang yang beramal lah ha. tuan sheikh saya ni dah bunuh ramai orang 99 orang yang ke 100 baru tadi jadi saya ni nak kembali ke 4 ke lah adakah saya punya taubat akan diterima Allah Pak, Pak Syekh tu kata apakah yang menghalang kamu untuk mendapat rahmat daripada Allah pergilah wahai anak muda ke, ke, ke satu kampung tu orang-orangnya baik-baik pergi sana pergi sana orang sana baik-baik orangnya elok-elok sana beriman semua pergi sana dia pun on the way nak pergi meninggal tengah jalan Turun Malaikat Rahmat, turun Malaikat Azab Malaikat Azab kata, orang ini jahat, bunuh ramai orang Semayang apa, ibadat satu pun dia tak buat Rah Malaikat Rahmat kata, ente tak nampak ke, dia nak pergi tempat baik Kan, Malaikat pun khilaf Turun Malaikat ketiga, sebagai nak menjadi tukang ukur Mana jarak yang lebih dekat berbanding Yang tempat dia jahat dengan tempat nak pergi buat baik. Tengok-tengok tempat dia dengan kampung yang dia nak pergi tobat tu, Lebih dekat. Hanya kerana itu, Dia dimasukkan ke dalam syurga. Tentuan Sekadar nak sembang-sembang lah ya. Laki-laki hak -laki bunuh seratus orang ni, Dia semayang tak? Tak. Bayar zakat, Memang telah tak. Ha? Wakaf, Lagi tak. Ha? Apa apa ibadat yang dia buat, Dengan ceramah? Sekejap ya tadi tu pun. Tuan-tuan lagi lama, Dah lama tunggu dia dengar ceramah sekejap je pun dia berdepan syih hak mula tadi dia siap bunuh lagi apa benda baik yang dia buat kalau ikutkan kita lah memang tak layak kawan tu ke syurga tuan-tuan amal lagi banyak tapi tuan-tuan tahu tak senang mudah faham kita ke syurga bukan kerana amal semata-mata tapi dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Tu saja kalau ada di kalangan kita beranggapan bahawa kerana amal, aku layak ke syurga kita tak layak yang paling layak, orang Mekah orang Mekah, orang Madinah orang Mekah, tuan-tuan, bayanglah rumah belakang Kaabah. berapa kali dia boleh bertobat cukup senang dia dekat satu solat dia, Masjidil Haram seratus ribu pahala, satu solat kali dua puluh tujuh jamaah ...kali lima waktu, tak masuk semayang sunat lagi tu. Kali seumur hidup dia duduk Mekah. Hmm? Saya ingat dia paling awal kot masuk syurga. Betul tak tuan-tuan? Tak ada siapa nak duduk Malaysia. Semua warga negara Mekah semua, betul tak? Paling senang nak dapat pahala orang Mekah. Tu, dia punya cleaner tu. Gang-gang bin Laden tu. Oh senang betul nak buat pahala. Kita sikit susah tuan-tuan nak masuk doa dalam multazam tu bukan senang bagai-bagai rabot mop-mop sikung mop-mop haji-haji mop-mop nak masuk punya payah sekali dapat masuk pelina tu datang ya haji khus khus khus aku baru dapat dihalau dapat khus khus dihalau kita keluar sebab dia nak mop macam biasakan hari jumaat kan hari jumaat kan dia akan bersih-bersih semua dia halau kita keluar dia dok mop, mop mop mop dia sandar kat batang mop je Allahuakbar senang banyak kau dia senang-senang semayang depan Kaabah bawah apa ni pancur emah di, di Multazam tu punya senang, punya senang dia nak doa di hijil Ismail tu kalau macam tu ramailah pakat nak jadi tukang cleaner di Mekah tuan ha? nak kucuk Hajarul Aswad bukan senang, tapi paling senang nak kucuk siapa? polis semua, kan polis hak jaga tu tak duduk jaga apa ni Haji Rasuad tu dia senang lah dia halau kita semua ya haji, khus sepuluh kali dia boleh kucuk senang kau nak kita orang eh kita nak pergi Mekah bukan senang tuan-tuan tahu dah lah bukan senang nak pergi Mekah nak ke tempat-tempat Mustajab tu bukan senang eh nak pergi Mekah ingat senang tuan-tuan sekarang lah ilaha ilallah ada orang pergi Mekah balik hari ada kita hantar dia pagi petang baliklah pakai ihram juga cepat balik pak dia mah rupanya kena tipu dengan ejen dia tawaf juga keliling klah tu dia sa'i ulang-alik ulang-alik nanti rupanya kena tipu balik kurma singgah beli kat maiden tu Alah susah Tapi Itulah yang saya nak Fahamkan tuan-tuan Masuk syurga Dengan rah Bukan semata-mata dengan ha? Amal Artinya apa tau? Rahmat ni macam mana? Allah pandang kita macam mana? Eh, eh Hamba ku ini Walau sakit sana Sakit sini lenguh sana Urat sana apa Lutut sakit Semua sini-sini Tapi masih tetap Tegak berdiri Solat berjamaah Di masjid Bagus Walau dalam tak sihat Tetap semayang berjamaah. Bagus. Eh, eh hamba ku itu. Duit tak banyak. Bisnes tak berapa nak jadi. Tapi suka bersedekah. Tengok hamba ku itu. lutut pun bangkak sana sini. Berjalan kaki untuk menunaikan solat berjamaah. Bagus. Faham tak? Allah pandang kita dengan pandangan rahmat. Amin ya Rabbul Alamin. Itulah yang kita doakan pada Allah. Moga kita dipandang dengan rahmat. Yang keduanya. Yang keduanya adalah. Kita bagi laluan azan ke? Azadu, kita akan kembali selepas ini dan jangan ke mana-mana <tuh> Alhamdulillah Muslimin-Muslimat yang dirahmati Allah sekalian Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan yang dimuliakan Baik, tadi saya ingat selesailah ha, ya, Berkenaan dengan mm, Rahmat kasih sayang Ataupun rahmat Allah Bentuk yang pertama iaitu Allah mengampun dosa-dosa kita Dan Allah mengangkat darjat kita Sikit lagi, saya tambah sikit lagi Salah satu juga amalan Untuk kita nak diangkat darjat Bukan di dunia tetapi diangkat darjat kita di syurga nanti ialah disebut dalam satu hadis riwayat Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Allah akan mengangkat darjat seseorang hamba di dalam syurga yang mana hambanya itu rasa pelik dengan keadaan tu artinya hamba Allah ni dia dah dah jadi ahli syurga Lepas tu Allah upgrade dia punya level syurga Syurga kan tujuh tingkat semuanya Barangkali yang bawah-bawah Naik tingkat yang lagi atasnya. punya uh, Kan Yang paling hebat punya lah 7 star ke apa tak tahulah Lagi atas lah Barangkali mungkin firdaus kan? Syurga firdaus mungkin Naik lagi atas Dan Hamba Allah yang ahli syurga tu Yang diangkat tu Dia pun rasa pelik Eh Macam mana aku Boleh diangkat darjat ni kan, kita di dunia kenaikan pangkat, ada kursus ada ujian ni, ni naik-naik darjat, tak ada apa-apa ni tiba-tiba boleh angkat darjat dia tanya pada Allah, daripada mana aku dapat kelebihan ini Allah mengkhabarkan kepada ahli syurga itu, dengan baik-baik Bistighfari waladukalaka kerana istighfar dari anakmu untukmu ertinya seorang bapa yang telah pun menjadi ahli syurga ni bapa-bapa ibu-ibu yang dalam masjid ni semuanya ahli syurga amin Allah angkat darjat tuan-tuan dalam syurga rupanya kata Allah kerana istighfar dari anak-anak tuan-tuan sendiri yang melafazkan istighfar untuk tuan-tuan dalam tiap doa-doanya Istighfar tu dalam bentuk apa? Astaghfirullahal azim sajakah? Tak. Semestinya termasuk juga <tik> Allahumma maghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira berulang kali, ulang kali, ulang kali dalam solatnya, dalam doanya, dalam tawafnya. Apa saja ibadah dia? Oh dia tak lekang daripada ingat kepada orang tua dia Untuk dia minta ampun Allah ambik kira Permohonan Ampun dari seorang anak untuk mak bapak dia Tuan-tuan yang di depan saya ni mungkin kebanyakannya mungkin dah tak ada mak ayah dah Peluang untuk nak berbuat baik tu dah memang tak ada dah Kan Melainkan Cara yang masih ada lagi talian hayat Untuk kita buat baik pada mereka mendoakan mereka waladun solihun ya da'u doa daripada anak yang soleh ha, atau yang nak buat baik di dunia ni pun boleh juga tapi ialah dah tak ada kan saya ni mak ayah dah tak ada ustaz mak mentua ada mak mentua tak ada pak mentua pun tak ada dah tak ada siapa dah orang tua dalam hidup saya tak ada dah ha, kalau macam tu cuba cari mertua baru ha, mungkin kita dapat peluang buat baik mungkinlah mungkin Ha, ni cadang saja. tak apa, ni tak payah buat niat, niat, niat baik, yang kedua no? oh perempuan, tarik muka Hab habis hmm. yang keduanya yang keduanya ialah kasih sayang Allah dalam bentuk apa? Ha, ini pun penting ni dalam bentuk perutusan Nabi Muhammad s.a.w Kita kena rasa bersyukur Sebab kita jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebab apa? Sebab kerana Nabi Kita menjadi umat istimewa Kerana Nabi Kita jadi umat yang VVV VIP Berapa banyak V tu Very very Very very very important tau Kita ni tersangat-sangat Khas Satu kemuliaan kita Kerana Nabi nanti di akhirat tuan-tuan tahu kan setiap nabi-nabi rasul-rasul semua akan disoal oleh Allah termasuk nabi nuh alaihi salam Allah tanya kepada nabi nuh hal balaghta risalata adakah engkau telah menyampaikan risalah aku kepada seluruh umat manusia nabi nuh kata naam ya saya dah sampaikan Allah dia adil dia tak tanya pada nabi saja dia tanya pada umat pula Eh, umat Nuh, ke kau punya Nabi, betul-betul buat kerja, berdakwah Umat Nabi Nuh kata, tak ada menipu tu. Tak ada pun, tidur di rumah, main Facebook macam tu. Ini saya tambah lah. Tak buat apa pun, tak ada, dia tak buat kerja pun. Allah dia adil, dia tanya Nabi, dia tanya umat. Nampak gaya tak jumpa penyelesaian. Akhirnya Allah panggil satu umat. Yang duduk barisan paling belakang sekali Untuk dipanggil ke depan menjadi saksi Siapakah umat itu? Umat Bandar Tun Hussein On Ke? <laughs> Kitalah umat Nabi Muhammad SAW Umat paling belakang akan dipanggil paling depan Allah akan tanya kita dan kita akan bagi tahu bahawa Nabi Nuh alaihi telah pun berdakwah pada kaumnya, telah pun menyampaikan risalah Allah. Semua kaum Nabi Nuh tengok kita pandang selak. Ini mana punya umat hidup ni? Pandai-pandai pula cakap kita orang semua ni pernah didakwah semua. Mana dia tahu ni semua umat zaman bila ni? Dia orang tanya kita tau time tu. Ni kalau saya tak cerita malam ni pun nanti memang kita akan jumpa apa benda ni nanti. Cuma cerita awal-awal, tuan-tuan boleh standby jawapan dan tuan-tuan memang akan jawab dan benda ni pun <laughs> nak kita jawab kita kata buat kerana Rasul kami telah menyampaikan semua cerita-cerita kamu dalam Quran haa oh, tuan-tuan oleh kerana itu kitalah umat yang akan dihitung awal dan masuk syurga paling awal dengan berkat ataupun syapaat daripada Nabi Muhammad SAW kerana Nabi kerana Nabi ya ha, kerana Nabi kerana Rasulullah SAW Kita jadi umat VIP. Apa VIP? Datang paling lambat, balik paling awal. Nah, VIP kan begitu. Kita tunggu dia lama. Lama tunggu dia. Tapi eh dia balik dulu pula. Dia balik dulu. Eh, tapi yang ceramah ni dah. dah dia sama-sama baliklah. lah. Main sunat pun balik lah. VIP tempat lain lah. Eh, cakap lebih tak apa-apa ni juga. Ya? <laughs> kan? Saya rasmi balik lah. Okey. Haid, yang rahmat Allah yang kedua Ialah Allah mengutuskan Nabi kita S.A.W Sikit saya nak tambah lagi sikit Kenapa Nabi kita sahaja The only Satu-satunya Nabi yang mendapat Gelaran Rahmatan lil alamin. Nak dibandingkan Nabi-Nabi Allah yang lain pun Hebat-hebat Nabi Sulaiman boleh cakap dengan haiwan Boleh cakap dengan makhluk-makhluk semua Jin semua di bawah pemerintahan dia Kaya, hebat Nabi Sulaiman kan dia ada tiga Apa? Dia nabi, dia raja, dia kaya. Tak semua nabi itu raja. Dan tak semua raja itu kaya. Raja kapur ke raja apa tak tahulah. Dan dan tak dan tak semestinya raja itu nabi. Tapi Nabi Sulaiman ni dia dia dia package kat dia tu, dia nabi. Dia raja dia kaya oh, tuan -tuan. Nah itu tiga ada dia dalam dunia tak ada siapa yang macam tu hatta Nabi kita pun bukan seorang raja Nabi Sulaiman dia raja, dia memerintah semua tuan. semua di bawah dia punya apa ni, taklukkan dia oh, hebat Nabi Sulaiman ni tapi tak pun mendapat gelaran rahmatan tak dapat tak ada pun yang disebut dalam Quran bahawa Nabi Sulaiman itu rahmatan nabi tak ada Nabi Yusuf AS handsome segak, orang yang ada mukjizat boleh tafsir mimpi handsome, segak, ganteng. Apa lagi? sampaikan ulama sebut Nabi Yusuf ni punya handsome, kalau ada orang muka paling pecah rumah pun duduk sebelah dia, orang tu juga nampak handsome. Ah, ha, tonton faham tak? Ah, tonton kau, tonton handsome dah. Tonton yang tak handsome lah. Pergi duduk sebelah Nabi Yusuf eh eh ramainya orang handsome, tak Nabi Yusuf seorang tapi disebabkan tempias handsome tu pergi ke dia macam kita kan duduk sebelah Fatah Amin, nampak sangat beza, tu jerangkung mana tu nampak beza sangat tentang tak kenal ke Fatah Amin, tak kenal yang moderator forum perdana Islam tu kan, bukan tak tahu sangat ni tak apalah dia orang kata muka macam saya itulah jadi lebih kurang kan Jadi tapi Nabi Yusuf pun tak dapat uh, rahmatan lil alamin. Nabi kita je dapat. Okeylah, saya ringkas cerita. Apa sebab? Ulama sebut tujuh, tapi saya ringkas ya. Nabi kita mendapat rahmatan lil alamin kerana beberapa sebab. Salah satunya ialah kerana nombor satunya ialah bila mana Nabi kita dibangkitkan menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul atau diutuskan menjadi Rasul bermula bermula saat itu syaitan sendiri tak dapat lagi nak menyerupai manusia totally totally manusia kalau sebelum nabi diutuskan dibangkitkan syaitan-syaitan ni bermaharaja lelaw eh. dia boleh copy paste ha, bukan dari group sebelah tau dia boleh dia boleh tiru tuan-tuan sejibik tau as eh, sebijik tuan-tuan punya muka cara cakap cara jalan semua kan Tentu pernah dengar kot kisah Nabi Sulaiman cincin dia kena curi tu nanti kalau saya cerita ni dari kisah apa ni Nabi Sulaiman punya sirah pulak lagi tapi pernah dengar lah kan mungkin pernah dengar kot cincin tu yang menjadi inspirasi Lord of the Ring tu ha, cerita tu ok tapi Lord of the Ring tu dia dia nak bagi filem kan nak bagi laku dia tambah-tambah sikit lah apa semua pelik-pelik sikit kan ada jin yang jahat menyerupai Nabi Sulaiman Nampak? sejak Nabi kita diutuskan syaitan tu sendiri bukan setakat tak boleh menyerupai Nabi kita s.a.w manusia tu sendiri dia tak boleh tiru Okey persoalan habis tu ustaz kita nampak ada nampak jelmaan orang dalam um, muka ni apa, ni apa taring ke apa kalaupun dia boleh tiru manusia dia takkan jadi manusia seperti manusia kepala saja dengan jantung duduk terbang contohlah atau duduk berkawat, kepala tak ada contohlah, itu bukan manusia ataupun dia ni yang kita kenal, kawan kita ni mukanya senyum, ceria, happy tapi mari satu ketika nampak macam dia juga, kelibat dia hmm, muka masam Ah itu dia lah tu. Ha, jadi kalau manusia betul, dia tersenyum dia tak muka masam mana? tengok siapa okay, kan. Ah no, no, no. uh, pula dah tak ada lah tuan, tuan Maknanya dia tak boleh tiru manusia Ada cerita yang lain kali lah kita tak sempat nak hurai bab-bab ni satu. Yang keduanya sejak daripada Nabi diutuskan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutuskan yang mendapat gelaran rahmat lil arhamat lil alamin ni yang keduanya ialah syaitan tak dapat lagi nak mencuri berita daripada langit. Ha, tak boleh ya. Dulu jin-jin ni dia boleh curi dengar apa ni em um, Berita-berita, khabar-khabar daripada langit Dia malaikat ni bila dapat Tugas Sesama dia bersembang Kalau umpamanya macam kita ni Duk bersembang dalam grup whatsapp lah Duk sembang kan Malaikat-malaikat sama Dapat arahan dari Allah Ta'ala semua Malaikat pun Ayat apa tu? Laqadaja'akum Rasulun min anfusikum Azizun alaihim anittum Harithun alaikum bil mu'minin Na rahim Allah Tonton ayat tu amat berat terasa oleh hati baginda Nabi. Kenapa apa Nabi ni perjuangan dengan manusia ni memang Tonton tahulah Nabi ni paling kuat pemaaf tau. Bukan saya kata nabi-nabi lain tak memaafkan. Tapi kalau Tonton semak tengok dalam sirah-sirah nabi-nabi dulu, nabi-nabi dulu ni dia ada dia punya ada dia punya geramnya. Geram sebagai seorang anak bukan geram kita tau, geram kita lain kita melepas dalam WhatsApp, geram sampai kawan tu left group semua kan. Remove pun kawan tu, remove, remove. Tak mana tak sehaluan dengan, remove, remove, remove, remove semua kan. Kita punya geram lain. <gul> dia punya nabi-nabi dulu ada macam contoh nabi nabi apa ni? Nabi Yunus. <gul> nabi Yunus kan. Berdakwah dengan kaum dia, berdakwah, dakwah, dakwah. Tak boleh pakai juga kaum dia ni. Lama dakwah puluh tahun, yang ikut dua oranglah. Letih tu Saya ceramah malam ni pun berapa orang rakyat ni. Alhamdulillah. Berpuluh tahun ceramah. TV, radio, sok khabar semua. Umpamah je lah. Macam-macam cara orang ni. Ada riwayat kata dua orang. Ada kata lapan orang. Yang ikut dia. Hmm, tu yang dia sedih lah kali dia tinggal kaum dia. Tinggal kaum dia. Ya akhirnya Allah seolah-olah denda Nabi Yunus dengan ditelan ikan. Ikan Nun atau Ikan Besar. Sebab, Undang-undang seorang Nabi Allah, Sama sekali tak boleh tinggalkan umat, Walau apa rupa, apa cara, apa keadaan kau punya umat, Tak boleh tinggal. Nabi Muhammad SAW. Apa yang Nabi tak kena? Tengah semayang kena sepak, Tengah semayang kena cekik, Tengah semayang kena letak benda busuk kat belakang. Tengah semayang, dililitnya kain tarik di belakang. Apa Nabi tak kena? Nabi ni atas unta, orang kajang unta Nabi sampai Nabi rebah jatuh. Ada Nabi tinggal Mekah? Sampai Nabi kena boykot. Kh Siti Khadijah wafat. Pak saudara meninggal. Ada Nabi tinggal Mekah? Tak tinggal. Nabi tak tinggal Mekah tau. Oh. Tak tinggalkan Quraysh tu. So. Takkan tinggal. Sampai Allah suruh hijrah. Tu pun masa nak tinggalkan Mekah. Berapa kali Nabi tulis belakang, tengok ke Mekah. Nabi kata apa, kalau bukan kerana ni perintah Allah dah lama aku duduk sini aku pergi Madinah sebab Allah suruh tu, kental betul kalau kita sakit hatinya orang taman tu tak ada dah bukan tekat live group whatsapp live bye terus tak duduk sini sakit hati macam ni jawatan tak pernah bagi oh pun kita punya gegam lain betul dalam perjuangan pasti ada marah ni apa Dalam perjuangan, pasti ada marah. Tapi jangan berjuang kerana marah. Nanti tak ada barokah. Buat ayat Facebook. Hashtag Ustaz ha? Lagi sekali ya, lagi sekali. Ayat ni mahal ni. Dalam perjuangan. Oh, ni nak pilihan raya ni kamu kena ingat lah perjuangan. Belah mana pun tak kisah lah. Tuan-tuan ni di sebelah mana pun ingat benda ni. Ingat benda ni. Dalam perjuangan... Pasti ada marah. biasa. Kita cakap orang tak setuju. Geram. Kan? Buat proposal, orang tolak. Geram. biasa. Ha. Pasti ada marah. Tapi jangan berjuang kerana marah. Nanti tak ada barokah. Tu aja. Perjuangan tuan-tuan tak diiringi berkat. Banyak tuan-tuan kita tengok. Tak lama lepas tu hilang. Itu. Yeah. <tuh>. Ha, itu. Nabi-Nabi dulu. Tapi Nabi kita SAW. Dia boleh ampunkan umat tadi pagi saya kuliah subuh di masjid bandar Seri Putra saya cerita benda ni Nabi kita yang paling kuat cari pasar dengan Nabi siapa? Kapil Quraysh tu dah memang telah ha? tak ni? had di kalangan Muslim di kalangan orang Islam ni siapa? paling kuat cari pasar dengan Nabi ni siapa? Abu? Abu Abdullah Abdullah bin Ubay ha, ini ketua munafik tuan-tuan dia paling kuat cari pasar dengan Nabi ni Nabi buat masjid, dia buat masjid Apa masalah kau ni? Majid dah ada elok-elok, dia buat majid lagi satu. Menampung jemaah yang ramai, tu cerita lain. Ni majid dah cukup orang lah. Saja pergi buat majid lagi satu. Itu perangai munafik, Suka pecah. Dia tak boleh tengok kita hidup kasih sayang. Dia tak boleh tengok kita hidup harmoni. Dia kira nak pecah. Munafiq. Allah. Orang beriman... Al-Mu'min, Akhul Mu'min Orang beriman, saudara Hidupnya bersaudara Dengan mu'min yang lain Ay, Dia tak boleh, dia usah kreatif Itu dengan Nabi, macam-macam, dia fitnah keluarga Nabi semua, sampai dia meninggal Abdullah bin Ubay meninggal Nabi buat apa? Nabi tetap ziarah On the way, Nabi nak Pergi ziarah Dengan Sayyidina Umar, turun Ayat Surah at Taubah Ayat 80 Tonton balik cek ayat itulah sebab saya nak ringkas-ringkas ni. Turun ayat 80 surah At-Taubah. Tonton baca, tonton faham, ambil iktibar. Allah bagi tahu dalam ayat tu wahai Nabi Allah, kalau engkau minta ampun padaku untuk si munafik tu. 70 kali sekalipun aku tetap takkan ampunkan dia. Saidina Umar bila dengar wahyu tu turun, ayat tu Dari Allah tu Sainal Umar pun tarik Nabi balik Ya Rasul jom balik bos tak ampun buat apa? balik lah eh? jom balik eh? Allah tak ampun lah. buat apa nak nak pergi siaranya balik lah eh? Nabi pun lepaskan tangan Umar aku tetap kalau Allah kata 70 kali tak ampun aku akan minta ampun pada Allah untuk dia lebih dari 70 kali Allah Allah itulah nabi dia sayang betul kat umat dia umat ni macam mana perangai pun sebab itu tuan-tuan tahu kan Abdullah bin Ubay anak dia siapa tahu kan ha, Abdullah bin Ubay anak dia sahabat nabi ya Abdullah juga nama mati syahid dalam perang Yamamah menentang Musailamah al-Kazzab anak mak tu kita ni kalau benci kat orang jangan pukul rata semua kadang yang jahatnya bapa anak baik ni kadang kita geram dengan bapa dengan anak package sama sama Anak tu datang semayang ala elok, kau kata sama dengan bapa Mana sama. Ha, kan? Ini pun berkat doa Nabi juga. Nabi doa kepada Allah supaya orang-orang ni dikurniakan hidayah. Kadang-kadang hidayah tu tak pergi ke bapa turun ke anak. Ha, kan? Doa lah kepada Allah. kadang, -kadang mungkin ada kenalan-kenalan kita. Rangai tak mau berubah juga. Doa kepada Allah lah. Kalau tak dia, anak dia lah. Tapi nak tunggu anak dia lambat lagi lah Ustaz tak apalah doa lah pada Allah mudah-mudahan kita pun tak tahu ini semua rahsia Allah Okey, selesai, itu yang kedua yang ketiga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiganya ialah sayangnya Allah pada kita yang ketiganya dalam bentuk Allah mengurniakan kepada kita syurganya ha, ya. Allahumma inna nas'alukal jannah dalam satu hadis sebuah imam muslim, tak silap saya aa apa ni, saya lupa lafaz hadis tu, tapi Nabi mengingatkan kita supaya, minta pada Allah syurga, salah samarat, tiga kali, nescaya syurga akan minta kepada Allah, supaya kita ni, dimasukkan ke dalamnya, oh syurga minta dengan Allah tuan, Baik tu kita jangan lupa ya, Allahumma inna nas'alukal jannah, tiap-tiap kali mayang, kadang-kadang tuan-tuan bagi salam, ada setengah orang dia baca tu kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah nas'aluka Reda kawal jannah ke apa Mungkinlah aku tetap tambah-tambah sikit Tapi jannah tu mesti kena ada lah Wa na'udzubika min Sakhati kawanna Ingat Siapa-siapa minta Allah syurga Syurga tu sendiri akan minta pada Allah Kita masuk ke dalamnya Baik tu Dalam bab doa Kalau boleh jangan melirik-lirik sangat Kalau boleh Tengok Nabi bagi contoh doa straight to the point Ya Allah kurniakan padaku syurga Ya Allah ha, jangan panjang-panjang sangat Ya Allah engkau pun tahu aku banyak dosa aku hangar maharapkan Ya Allah apa, apa ni panjang cerita sangat tapi saya faham kadang-kadang kalau time munajat munajat perdana nak melahirkan rasa syahdu dalam hati jemaah semua supaya khusyuk tu mungkin lah itu cerita, cara tuan-tuan lah asalkan khusyuk tu datang tapi sebaiknya straight to the point Allah, Ya Allah, kurniakan padaku syurga dengan penuh adablah. jangan, Ya Allah syurga satu itu kedai mamak boleh lah tuan-tuan, ni mengarut punya style apa ingat mamak punya style apa ni da, satu apa ni lah, syurga ingat telur, telur dadah apa apa minta ni syurga tau, minta elok-elok lah kesyahduan tapi straight to the point dah Siapa minta, siapa minta dijauhkan daripada neraka? Tiga kali. Apa ni? Allahumma ajir ni minan naa tiga kali. Neraka sendiri minta pada Allah. Supaya kita ni dijauhkan daripada dimasukkan ke dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin ya. Doa-doa selalu. Salah satu jugalah saya dipahamkan. Bahawa kita ini dalam hidup nak juga dibentengi daripada api neraka juga salah satunya adalah dengan memperbanyakkan bersedekah kita pun tahu bersedekah ni amal paling mudah tapi ramai orang ambil mudah kita mati ini semua nanti ni semua bakal jenazah ni semua amin tak amin pun memang pun hak cakap tentu ni bakal datuk belum tentu bakal opah pun belum tentu lagi Tapi yang confirm tentu Bakal jenazah Bakal dibakar jenazah Wah, Lain kali kalau parking kereta Mau parking sebelah van jenazah tu bawa ada rasa insaf sikit <laughs> Kan Apa ni Kita nanti semua bila meninggal, mati Bila mana kita mati nanti meninggal dunia Kalaulah Allah bagi kita peluang hidup di dunia Sekejap saja Untuk buat satu ibadat Tentang rasa ibadat apa kita nak buat Setelah kita nampak, eh eh senangnya nak buat, besarnya ganjaran. Apa dia? Surah Al-Munafiqun ayat 10. Haa, itu dia. Nah, surah Al-Munafiqun ayat 10. Haa, ringkas ceritanya, sedekah. Baru dia nampaklah, senangnya nak buat pahala, rupanya dengan sedekah aja pun. Allah tuan-tuan, berpanjangan pahala tuan-tuan. Masjid ni bina tahun bila ni? Selesai, siap dibina tahun bila? 2000 apa? 2011. 2013 lebih kurang. Lebih kuranglah, lebih kurang 2013 kan. 2013. Ish. Dalam kaki persegi masjid ni orang wakaf kan? dulu kita masa mungkin ada buka kan, mungkin ada sumbangan tuan-tuan. Ni kipas-kipas ni semua Kalau mungkin ada yang dah sedekah kipah big fan ni semua ni. Kapek ni semua. Mikrofon yang saya ceramah ni. Meja apa ni. Kuliah ni semua ni semua ni. Kalau mungkin yang sedekah tu dah meninggal. Dalam kubur. Kata Syedina Anas bin Malik. Lima amalan. Orang tu dah mati. Tapi masih mengalir kepada dia. Salah satunya adalah membina masjid. Membina masjid. Tiang-tiang ni semua ni. Mungkin okay, dah meninggal. Tuan-tuan, amal paling senang lah, wakaf, sedekah, masuk dalam kubur, makan komision lah. Selama ceramah ni berlangsung, dengan sebelum-sebelum ni, atau akan datang kursus haji, kursus umrah duk buat, yang duk dalam sana makan, makan pencin tuan-tuan tahu. Dah lah hidup berapa lama makan pencen, Masuk kubur, pencen lagi. <laughs> pencen tak habis-habis tuan-tuan ni. Pencen kubur. Pahala sedekah lah. Ha, oleh sebab itu, saya menyahut. Apa yang telah disuarakan oleh pihak masjid sendiri, kita lancarkan tabung. Eh. Sekarang ke kejap lagi? Ha, kejap lagi tuan-tuan. Eh. Jadi kalau nampak tabung, ha, jangan buat-buat tak kerti pula. Ha, nah. ha, dia buat-buat terbagi. Tuan-tuan eh. pejam, bagi. Ha, bagi eh. Tapi kalau pejam pun tak tengok jumlah, susah juga kan. Banyak yang biru. Ha, dia kalau boleh terter -ter yang merah. Ha, yang itulah kalau boleh, <laughs> insyaAllah ya. Tak apalah tuan-tuan asalkan ikhlas. Yang pentingnya bila kita mati yang tu jadi penyelamat kita. Selesai. Tiga rahmat, saya ringkahlah kod ya. Dan yang ketiganya lagi tiga iaitu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, lagi tiga. Yang pertamanya nikmat daripada Allah untuk kita iaitu namanya sihat dan umur yang panjang. Sihat dan umur yang panjang. Nabi mengisyaratkan kepada kita umur yang panjang tu bukan pada jumlahnya faham tak tapi pada berkatnya ha. macam imam nawawi kan imam nawawi rahimahullah kitab al azkar banyaklah kita kita ada seingat kurang lebih dekat lebih daripada 40 kitab dia karang imam nawawi ni wafat umur 45 tahun eh umur dia, waktu dia wafat kurang lebih ya eh? umur 45 tahun muda tuan-tuan ni Yang lebih 45 ni ramai ni. <laughs> Dan, lebih 45 ramai ni. Saya ingat tuan, tuan lagi panjang umur daripada Imam Nawawi. Tapi Imam Nawawi tu juga dianggap sebagai umur yang berkat sebab apa? Okey. Walaupun dia wafat umur 45 tahun. Tapi dia dikira sebagai umur yang berkat kerana sehingga ke hari ini namanya masih disebut seolah-olah dia masih hidup. Eh, orang kalau nama dia duduk sebut selalu... Eh, macam dia ada lagi lah. Pasal kita ada kan, kenalan-kenalan kita. Meninggal baru semalam. Hari ni orang dah tak sebut lah nama dia. Orang taman sebelah tanya, yang meninggal siapa ni? Yang tu lah. Oh, tak kenal lah. Maksudnya, orang tak pernah ada. Datang tak menambah. Pergi tak mengurang. Jenis orang tak ada manfaat untuk masyarakat. Panjang! Umur dah 80! Hidup lama, patut satu dunia kenal dah, patutnya. Tapi tak tahu tak ada manfaat lah. Engkau tak ada pun, kau ada, kau tak ada, sama. Tapi Imam Nawawi menunjukkan pada kita, walau dia dah tak ada, seolah-olah macam dia ada. Macam Nabi kita lah, SAW. Wafat umur 63. Tapi seolah-olah macam Nabi bersama dengan kita. Itu namanya umur yang berkat. Tentang doa kepada Allah Saya nak bagi satu doa Nak rakam-rakam Nak tulis-tulis Doa supaya Allah kurniakan umur panjang Cucu ramai rezeki, Harta Bertambah-tambah Nak tak? Okay, ya. Saya bacakan doa ni ya. Doa ni Nabi baca dekat Sayyidina Anas bin Malik hmm. Bismillahirrahmanirrahim Allah Tuan-tuan ja. nak baca dekat orang Kau nak baca dekat sendiri? Sendiri Okay, dia sendiri ke orang ubah domain dia ubah dia punya ganti diri tu nya orang putih panggil apa noun nouns saya baca untuk diri sendiri dulu ah untuk diri tuan-tuanlah sama-sama ya bismillahirrahmanirrahim allahumma aksir mali wa waladi wa barikli fi ma a'taini Okey, itu maksudnya untuk diri sendiri, untuk anak kita tuan-tuan bacakan, supaya anak kita tu dapat apa yang kita dapat tadi, kalau dia anak laki-laki, Allahumma aksir ma lahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taitahu amin ya alamin. kalau dia perempuan, yang hu tu jadi ha je lah, ubah tu sikit ya maksudnya apa Allahumma aksir mali ya Allah banyakkan limpahkan hartaku. jadi orang kaya saya doa lah semua, ni semua orang kaya dah ni tapi Allah kaya kan dengan barakah ya banyakkan limpahkan hartaku ya Allah dengan harta tu aku sedekah dengan orang masjid umum saja nak tukar kapat baru contohlah ha, kan kapat baru sujud terbenam tenggelam tu bangkit-bangkit tu bekas muka contohlah jadi kita orang kaya kan jadi bagilah dia bagi. <laughs> Malam tu saya saya ceramah di masjid area Bantinglah. Allahumma salli ala Muhammad apa nama masjid tu atah. Uh, ah tak, tak banyak banyaklah dapat 7000 setengah. Saya yang terkejut mangkinya terkejut barulah nah. Orang kampung, orang kampung. Tentu orang kampung kot. Masjid kata, kami target 3,000 pun dah kira rahmat dah Walaupun tak termasuk dalam senarai rahmat tadi 3,000 pun dah kira rahmat Saya balik tu tak lama Lepas tu dewasat kata, ustaz, terima kasih banyak ustaz Kami dapat himpun malam tu 7,000 lebih, setengah 7,500 7,500 lebih, orang nak kata Ramai sangat tu pun penuh lah, masjid kecil tapi penuh lah 7,500 tuan-tuan, orang kampung tu Saya ingat dahsyat betul, dia kata Jumaat pun Kadang susah nak cecah banyak tu tu Alhamdulillah syukur pada Allah lah ha, kan? Jadi saya ingat Jadi orang macam tu Banyakkan hartaku ya Allah Yang keduanya Wa waladi Ramaikan keturunanku Dan yang ketiganya Berkatilah setiap apa yang ku dapat Boleh ulang balik doa tu lagi sekali Satu dua tiga Allah Allahumma barik lana Fima Razak tanah Saja nak testnya Tuan-tuan pun ikut ni Lapar dah ni Saya menghenti saya Nak menghenti dah lah Nak menghenti dah, dah sikit lagi Allahumma aksir mali wa waladi wa barikli fima ataitani. Amin ya rabbal alamin. Tu doa Nabi baca pada Anas bin Malik. Anas bin Malik kata, sesungguhnya umurku panjang, anak cucuku lebih dari 100 orang. Oh Anas bin Malik umur panjang. Dia antara sahabat Nabi yang paling last di kalangan sahabat wafat. Ah, tuan faham tak? sahabat Nabi kan ramai dalam ramai-ramai sahabat Nabi dialah generasi sahabat paling last wafat umur panjang anak dia kata-dia kata aku punya anak dengan cucu lebih dari sekatuh itu kalau ambil gambar raya tak tahulah berapa kali ni yang banyak tu ramai tu ramai sungguh berkat doa tadi tuan-tuan bacaan lah tuan -tuan. ramai keturunan tapi yang belakang tu boleh nambah lagi tak keturunan tu boleh Ada doa nak bagi nambah, ada bagi bagi kekuatan tu ada balik, ada. Tapi tak sempatlah malam ni noh, tak sempat malam ni. Ni kalilah, ni kali. okay, yang keduanya, nikmat yang kedua ialah memiliki harta yang barokah. Ha ni saya tak ulah lah, tuan-tuan pun tahulah harta yang barokah yang apa harta barokah? Sedikit mencukupkan. Banyak diagih-agihkan. Harta tak berkat, sedikit berebut. Banyak bergaduh. Ha, itu dia baham. Ya? Dan yang ketiganya hidup dikira mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ialah apabila kita dikurniakan kefahaman agama. Itu je. Ya. Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, kurniakan pada anakku ini kefahaman agama. Dia pilot, dia arkitek, engineer, apa ni, ahli muzik, Jiwanya agama. Macam yang buat lagu Tuan-tuan pernah -tuan dengar lagu tu? Eh, den lagu tu di syadu tu lah Dulu TV je dah ti Tiap malam sebelum nak tidur Mak saya sanggup tunggu Sebelum lagu tu keluar Saya rancangan Moha Sabah diri Mak saya tak tengok sangat tu Dia, dia nak tengok yang lagu tu Sampai hati tu Jadi <laughs> dia nak tunggu lagu Hang tak, tak apa dah Hang selalu dia balik dah nak, nak, nak dengar lagu tu <laughs> Tuan-tuan tahu tak Yang nyanyi lagu tu siapa dia? Tentang-tentang siapa dia? Saya pun tak tahu ingat siapa dia. Tapi, dia ni bukan seorang penasih. Senang cakap kan? Dia ni bukan orang geng masjid lah. Bukan orang jenis datang surah. macam tu dalam masa yang sama, dia pun suara sedap. dah. Dia kalau di Malaysia ni macam artis biasalah. Tapi dia, orang kata hidayah kan milik Allah kan? Dapat satu lirik nak buat tu, dia alun, dia lontar. dengan tu orang kata, hidup ada bakat. Dan bakat tu, Diiringi dengan paham agama. Dia boleh tarik orang ke arah Islam. Baru ni Iwan Syahman. Iwan kan dulukan dia danduk. Sekarang dah ada tobat dah. Oh, apa, ramai. Sebab baru ni. Lagu dia mudahnya. Siapa beri makan Allah? Siapa beri minum Allah? Yang tu je pun. Ini tak payah cari komposer mana-mana ini kita boleh buat siapa bagi makan kita pun tahu Allah. Dak kita kan selalu kan kalau lirik mau power-power bagaikan dol do gunung bercabang tiga semua tak payah ayat pening-pening siapa beri makan Siapa beri minum Allah. Ah tuan pun sedar. Kan bolehlah. <laughs> ha demo mudah. Saya saya dengan dia malam tu. Berapa ramai sebab tau masa dia tarik tu. Lantunan dia tu sampai sampai ke lah dia tarik tu betul-betul. Allah akbar. Anak-anak umur pakai ikut. Masa tu geng-geng Mak Rempit hak seluar koyak-koyak budu -koyak, buah pokok aja-aja tak ikut duduk sekali. Dia buat Allah. Kan. Maknanya, ah oh, itu hebat tuan-tuan. Orang ni kalau Allah bagi paham agama hebat ah tuan-tuan. Doa pada Allah. Pasal ada orang dia sedih. Ala ustaz anak saya seorang pun tak ada ustaz. Dia sedih sangat. Eh, ustaz belum jaminan ke syurga tau. Yang pentingnya dia paham agama. Dia ada jiwa agama. Itulah yang boleh bawa kita ke syurga dan mendapat rahmat dan nikmat di sisi Allah. Cukup sekat ini saja dahulu. Terima kasih banyak tuan-tuan. Moga-moga apa yang baik itu kita sama-sama amalkan. Apa yang kurang dan lemah itu mohon kemaafan dan mohon Allah Ta'ala ampunkan segala salah silap saya. Ada rezeki malam esok saya di Masjid Abu Diah Ampang. Saya akan forum dengan Ustaz Haslin Bollywood ha, Siapa yang berkesempatan ha, Jemputlah beramai-ramai malam esok Dan lepas pada ni nanti saya dipahamkan Akan ada edaran tabung Jom pakat-pakat kita bersedekah Dan kita infak ke jalan Allah Kerana tolong berinfak itu bukan tolong orang lain Itulah yang menolong diri kita nanti di akhirat Aku lukau lihadar Wa astagfirullahaladzim ni walakum Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma jaalna minat tawabin wa jaalna minal mutatahhirin wa jaalna min ibadikas salihin <coughs> Allahumma inna nasaluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ya Allah kurniakan kami ilmu yang bermanfaat kurniakan kami rezeki yang berkat lagi baik lagi barokah ya Allah Kurniakan kepada kami amalan yang diterima olehmu, Ya Allah Ya Allah, rahmatilah hidup kami Pandanglah kami dengan kasih sayangmu, Ya Allah Kurniakan kami anak-anak yang soleh. Kurniakan kami anak-anak yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti, Ya Allah Kurniakanlah kami anak-anak Yang satu hari nanti, mereka lah yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti Mereka lah yang akan memandikan jenazah kami Mala mereka lah yang akan mendoakan kami Suatu kami di alam barzakh nanti ya Allah Wassallallahu ala sayyidin muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah Terima kasih banyak Saya dan istri dan anak-anak Mengucapkan terima kasih banyak Atas jemputan tuan-tuan Ada rezeki Kita jumpa lagi Aku lukau lihadha Astaghfirullahal'azim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh